Despre cum era să zbor. Autor Marin Sorescu: Într-o noapte, într-o clipă, îmi dă unul o aripă. Nu l-am deslușit la față, a pândit când era ceață. Zice: Înfige-o sub soară, du-te dracului și zboară. Ești nebun? Cum o să zbor cu o aripă și un picior? Dă-mi-o și pe-a doua, frate, nu-mi-o pitula la spate. A plecat să-mi-o aducă și-l aștept aici pe ulucă. Lectura Maia Martin